y parro ratza Bueno, etan, saien lehen txanpa ontan bere hala esan bezala ba, irungo bat irrungo oskaldergia tzleak batzokian gaurre manen prentsaurrekorren beri emango dugu, eh, esan bezala bi ba, mila abostekola hautezkundei begira dagoeneko hautagaia. hautatu ba, egin baitute baina aurretik ba, alttuuditate gordineenera begiratu beharra dugu, E, Izan ere, ba, gogoratuko duzue, behar bada, e, beno, ba, irungo etxezetxeko e, laguntza zerbitzuen e, zerbitzuko langileen greba, ez da? Luce, jozuen, e, ba, joan den udako kontua da, Arki Sozial Empresa, azpi kontalatua baitzuen udalak, beno ba, langatazka Luce baten ondutik, enpresa aldatu egintzen, hau da, e, zerbitzuen esleipen e, hain zuzten ere, beste enpresa bati eman, zai, eman zitzaion, e, baina hain zuzten ere, baiatxe e, bildu, udaltaldeak gaurkoan, Salatu du, ba, berriz ere ba martxan jarri eta, balala horitza enpresa horrek ba, langa ataszka bat duela esku artean, ba, langile kunkiituak direlarik, e, Orainnik guruukoxetasunak biltzeko oñatz mitxena du, telefonoen beste muturrean oñatz kaixo Guardion. Eta, egun, bai. Beno, esan ba, bezala, harki sozialen e, ba, eskutan hola baita izan zen, eta udalaren eskutan, bai, izan zen e, langatazkan luze horren ondotik, badirudi, ba, txezetxeko laguntza zerbitzuan e, lan egiten buten langile hoien, e, bai, sufrikarioak edo ez duela etenik. Bai ez, harrizteko e, da, bai, bueno, enpresa berreak osartu eta hilabete gutxira, hilabete da, eskaisera, bai, Ja da, maiganean, goz e, langileen kaleratzea, abisua jartzea, horretako harrigarria da, ato bertan jaso genuen berri hau, eta ondai aipatu duzen bezala, ba, ilazko langatazkarekin e, amaitu genuela, iruditu bazitzaigun ere, ba, greu, greba horren ondoren, ba, argi geratu da, e, zerbitzu honek e, ez duela, lagalangatazkekin e, ba, e, amaitzerik, ez, argi gelditzen da, hilabete oso gutxitan, Horrendik aneratu nahikoak e, Euki gabe, alako, ba, proposamen bat egitea e, bos langilleri. Hau da, kaleratze, abisu bat jartzea maiganean, emendikan eta hamarregunetara kaleratuak izango irela, den abixua jartzearen. Hmm, bai, e, gogoratuko dugu joan den e, abenduko osoko bilkuran, hain zuzten ba, zerbitzonen e, tasaren, udaltasaren edo e, aldaketa, hain zuzten ere onartu egintzela, eta e, bertan e, zuek ere etzinetez bidatzen ba, hartako erabakiarekin eta, noski, azbeko da berria zela. Bai, e, garaian ja, abenduan, e, bueno, ba, kontratu berria ateratzeko, tasa aldaketa bat, eraman zen, e, udal batzara, eta, horretan bertan, ba, horretik angen kezkak ere, azaleratu genituen, eta e, simplek izan genuen, ez dira izan, e, bo, tasa horren hetxiera e, aitzaki bat, ondoren langileen eskubideak e, kaltetuak izateko, eta murriztuak izateko, eta bertan ere, ba, proposatzen genuen, ez? E, zerbitzu hau, beste modu batera kudeatzeko proposamenean genuen, kooperatibo baten bidez, edo ba, udalak enpresa publiko bat sortu, eta bide horretan e, arazu guztia hori, ba, eten bate egiteko argi daukagulako, ba, bueno, ba, kudeak eta horrekin, Lan gatazkak e, murriztuko genituela eta ez genitula badako ba, e, sorpresa txarrikan e, edukiko. E, garaian esaten genuen eta garaai horretan zen ba, uno, guztiet, guztien naagoan zegoen e, zazi eta Panamako e, bideo hori kanala egiten zuten horretan e, gatazka zegoela eta horren aurrean guk ba, ere Herrri honetan txikiagoa alaldin bazen ere nahi gainean jarri na izan genuen gure kezka. Eh, gogoratuko nola nai ere, hemenoa ba, e, laguntza zerbitzuko langileek ba, esan bezala urtebetean e, pairatzen zuten bigarren langatazka, e, dugula honakoa, baina eh, kuidaketare berbera segitzen mutela, beste zenbait e, udal zerbitzuk ere Irunen. Hori da, azkenean eh, bueno, berriz ere esaten dugu beste langatazka bat e, agintaldioren hasieran langatazka langatazkarekin sartu ginen udaletsera ondoren kirollegietakoa egietakoa, etxekoaren aipatu duguna, aurretik ere, ba, zi kontratak e, ondorio bezala akartzen duten langatazka ugari duk ditugu gure herrian eta gure ustetan, ba, bueno, udalgo derronek ez dauka, inongo borondaterikan daterikan, kudeak eta aldaketarako, eta horrek karriko diguna da, ba, mendika aurrera de, langatazka gehiago edukitzea. Bukarri daukagu, ba, beste Espainian egiten diren lan e, erreformen e, Reforma hiel dutab, estelako e, baitzarmene hiel dutab, ba dutela, ba, eskubidea enpresa horiek, baina udalonek, honek dikan ere, enpresen e, irabaziak, langileen, e, eskubideen eta langileen blan balditzen gainetikan jartzen dituela, eta horreri bueltan bantzaiot, horreri nabateko kudeak ez allatu beharra dago. Eh, gogoratuko dugu 5 langile bakaleratzea edo ba, proposatzen edo eh adierazi duela edo oa, iragarri duela esamezala enpresak 5 langile e, gaur egun bertan e, etxabeteko laguntza zerbitzuan egiten dutenen 100eko 10 inguru, ez da? Suposatzen du. Bai, hori da 100 inguru eta guke eh langile batzuekin itegina ere adierazi dute ba enpresak e, diola oraindikaren ere langileak soberan egon daitezkela duk ez duguna ulertzen da nola sartu daiteken, eta nola onartu daiteken enpresa bat, alako kontratazio batean sartzea, eta hiabete gutxira, alako pausoak ematea, ez dugu ez ulertzen beraien atletikan, bentsatzen dugu, eta da, kalkuluak edo, eginak okiko zituztela, eta eta atletikan hori e, ekiditea e, da bere lana jo ueste. Bai, izan ere, e, kontratua lortzeko edo leihaketara aurkeztu zenean edo berebora aurkeztu zuenean bazekien e, zeintzuk diren baldintzak, eta da, zaio enpresa honek, ez dakit e, kon, udalarekin kontratuan eh langileko purua edo mantentzea eh ba kontratupean aurre ikusten zen hala edo hori nolagon e, zeiteken. Bai, noski, e, langileak beraien e, parte hartual izan zuten, ba bueno, gure Eskararen Ondorioz, Eguareneozaketan eh, eta Pleguoren horren osaketan, ba, lan baldintzak bermatzeko hitzarmenaren guzti eh, eh, hori hitzarmena, ba, behar bezala betetzea eskatzen zuten, baita subrogazioa ere eta enpresa honek arkitektitzen eh, langile guztiak eta orain valorizatduenak berak subrogatuin martitu eta guztiak hartzen ziren kontratuaren barnean. Eh, Arki Soziala enpresarekin izandako langatazkaren garaian, eh, udalgobernuari eh lanperna kostata, eh, aizu zure bakostatu esku hartzea langatazka horretan, eh, oraingo honetan ez dakit, ba zuen aldetik hori e, ba, xebera egitea, ezta? Eh, esku hartzea galde egiten dio zu. Ba, guk eskaera zuzena egiten diogu, ez dezala onartu bost langile horiek kaleratzea. Baldintza hori, e, lortzerik ez bada, gure ustetan kontratua ezlitzake betea egongo, eta eskudio guztiak eko lukeudalak kontratu hori eteteko, eta gainera eskaera zuzena, orain arte gindu guntzela, jardadija lan zen e, beste eredu batek e, bidean eta kudeaketa eredu berri baten bidean enbidean e, zerbitzoa bekudeazeko azterketa egiten. Guk uste dugu... Argita garbi ezin dugula onartu gudal bezala, poste langile kaleratzea, gutxeago, ba, esamezela, hilabete gutxira, eta rendik ganele datuak maigainan eduki gabe hori onartezina da eta pentsatzen dugu gudalagoa doela esku hartzea hor eta gu gure aldetikan aldugu guztia eta gure baliabide guztia jarriko ditugu hori gertatu ez darin. Ongi da, ba, momentoz horrekin geratuko gara, gogoratuaz gainera, eh, ba, etxezetxeko laguntza zerbitzuan eh, lan egiten dutenen gehien txuenak edo gehienak, eh, ba, emakumezkoak eh, direla, eh, beraz, hor, eh, beste puntu bat ere, ba, oinatz mitxena, eskermila, eh, uran izategatik. Eskerraktu, eh, ondo izan.